26. Istoria culturii și civilizației 5: Roman, de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 279. În orice caz, până către anul 1350, protecția principală a cavalerului o asigura cămașa de zale pe care erau prinse câteva plăci de fier. În secolul XV însă întregul corp era îmbrăcat într-o carapace metalică, încât cavalerul, odată doborât de pe cal, nu se mai putea ridica singur de jos din cauza armurei, în paranteză care cântărea cel puțin 40 kg, închid paranteza, și capul, precum și anumite părți ale corpului calului de luptă, erau protejate de câteva elemente de armură. Începând din secolul 13, varia după regiuni și după posibilitățile economice ale cavalerului și numărul de cai și de scutieri sau de servitori care îi se cereau unui cavaler la război. Minimum trei cai, în paranteză, dar uneori erau prevăzuți, cel puțin patru sau cinci, chiar din secolul 13 închid paranteza, și trei scutieri și servitori. Cavalerii aparținând celor mai bogate familii nobile aveau, bineînțeles, un armament mai scump, cai mai mulți și un grup de servitori mai numeros. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pe acest criteriu, diferențierea cavalerilor în două categorii distincte apare și în documente, prin denumirile ce li se dau. Banereț se scrie b a n n e r e t s respectiv baceliers, se scrie B-A-C-H-L-I-E-R-S. Încheiat notă 1. Spre sfârșitul secolului al XII-lea apare categoria ghilimele sergenților călări, închid ghilimele, care nu erau cavaleri, proveneau din straturi sociale modeste și erau dotați cu o armură mai puțin completă decât cea a cavalerilor. Ceea ce nu înseamnă că ei ar fi constituit o ghilimele cavalerie ușoară, închid ghilimele. Un asemenea corp de cavalerie ușoară exista într-adevăr încă din secolele XII și XIII, dar era format din arca și arbaletieri călări. În statele lor din Orientul Mijlociu, cruciații angajau arcași locali care foloseau arcul turcesc. În 1240, Frederic al II-lea a instalat în Apulia arcași călări sarazini. În secolele următoare, numărul lor a crescut. Corpurile de arcași călări erau mai mare în Italia, Spania și o mare parte a Germaniei. În 1339, regele Angliei, în schimb, avea în armata sa 1500 de arcași călări. Importanța acestei cavalerii în raport cu Cavaleria Grea reiese din faptul că, neavând o armură complicată și grea, putea ușor să încalece sau să descalice și să continue să lupte pe jos. După bătălia de la Curt se scrie câ o în paranteză 1415, închid paranteza, unde excelenții arcași scoțieni și-au dovedit priceperea și regii Franței au avut prilejul să-și dea seama de avantajele pe care le prezenta mobilitatea acestei cavalerii ușoare. S-a stabilit atunci și raportul ideal, din punct de vedere militar, dintre Cavaleria Grea și Cavaleria Ușoară, dintre Cavaleri și Arcașii Călări, de la 1 la 2. Dilimele, numai în timpul războiului de 100 de ani, regii Angliei s-au decis să pună accentul pe corpul de arcași, dotați cu un arc mai puțin puternic și precis decât balestra, în schimb mai ușor de mânuit, de reîncărcat și deci cu un tir mult mai rapid. Și astfel, cavaleria franceză, cea mai valoroasă cavalerie din Europa, a fost învinsă în bătălia de la Cresi, se scrie c cu accent ascuțit C-Y, și mai târziu în cea de la Potier, închid chilimele, în paranteză r, mare punct, s, mare punct, Lopez, închid paranteza. Forța de șoc a cavaleriei, atât în manevrarea lancei cât și a arcului, s-a afirmat chiar începând din secolul VIII, când francii au adoptat de la avari șaua cu scări. Vezi notă 1, a cărei utilizare în Occident s-a generalizat în secolul următor. Citesc notă 1. Necunoscută lumii greco-romane, șaua cu scări era folosită în China în secolul V, iar în Iran și Bizanț în secolul următor. Încheiat notă 1. Asigurând călărețului o mai mare stabilitate, așa cu scări sporea în același timp și puterea loviturii lancei și precizia tirului arcului. Figură pagina 280 Reprezintă o poză O calamitate permanentă în evul mediu, războaiele, distrugerile, masacrele. Miniatură din secolul XI, Biblioteca Națională Paris. Încheiat figură Figură pagina 281 Reprezintă o armură spaniolă completă. Secolul XV. Încheiat figură. Antrenamentul cavaleriei. Turnirele. Obiceiul luptelor simulate era cunoscut și în antichitate ca un spectacol de divertisment. Vezi note 1. Citesc note 1. Cu un asemenea scop de divertisment, a fost organizată în secolul IX și lupta stimulată a două grupuri de cavaleri, cu ocazia întâlnirii de pace dintre Carol cel Pleșuf și Ludovic Germanicul. Încheiat notă 1 În ievul mediu, acest obicei a fost reluat în primul rând din motive tehnice, servind ca o formă de antrenament pentru scrima cu lancea. Succesul modei turnirelor era legat și de evoluția structurilor politice, de consolidarea principatelor teritoriale, de mișcarea inițiată de biserică pentru a împiedica proliferarea conflictelor militare dintre feudali. Ori, într-o perioadă în care războaile au devenit mai rare, turnirele erau un fel de supape, de siguranță continuând să întrețină pornirile războinice și vanitatea cavalerilor, le dădeau o ocupație și îi mențineau în formă. În conciliul din Reims se scrie Râiei din 1130, Biserica a interzis și a condamnat aceste, ghilimele, deplorabile reuniuni de bălci, închid ghilimele, prevăzând și sancțiuni religioase. Cavalerului ucis într-un turnir îi se va refuza în mormântarea bisericească. Motivarea, turnirele sunt manifestări ale unei vanități deșarte, ale poftei de bani și, ceea ce este mai grav, slăbesc forțele militare ale creștinătății, al cărei obiectiv principal trebuie să rămână lupta contra necredincioșilor, deci plecarea în cruciadă. Cu toate acestea, interdicția bisericii n-a avut niciun rezultat. Turnirele erau înconjurate și chiar organizate de regi și de către marii seniori feudali, care își conduceau în persoană cavalerii la turnire, însoțiți de pedestrași înarmați cu lânci și arcuri. Astfel, trupa participantă devenea o adevărată mică armată. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În 1175, contele Boduin se scrie duoină de Ainou, se scrie că Ainou Aută își duce la turnir 80 de cavaleri. Doi ani mai târziu, la un alt turnir, numărul călăreților săi era de 200 însoțiți de 1200 de pedestrași. Încheiat notă 2. Un turnir avea loc pe un teren vast, nelimitat, accidentat, pe care combatanții trebuiau să-l știe folosi exact ca într-un război, pentru ambuscade, retragere, etc. În timpul celor câteva zile cât dura un turnir, venea lume din localitățile apropiate ca la un adevărat bălci. Își instala corturi, se adunau aici negustori de tot felul, cârciumari, comedianți, jongleri, în paranteză, precum și prostituate și hoți de buzunare, închid paranteza. Turnirul era singura posibilitate pe care o aveau ca Cavalerii în timp de pace, de a se îmbogăți într-o singură zi, devenind proprietarii armurii, echipamentului, cailor, adversarilor învinși, făcând prizonieri care apoi le rămâneau datori cu prețul răscumpărării. Întrecerea, de fapt, luptă, în toată regula se termina cu tranzacții, contracte, compensații, promisiuni de onoare ale cavalerilor prizonieri că vor plăti răscumpărarea. Ca să dea o cât mai mare atractivitate și strălucire spectacolului, Marele Senior Organizator al Turnirului făcea apel la participarea celor mai renumiți cavaleri combatanți. Astfel se citează cazul faimosului cavaler englez Ghilom de Mareșal, se scrie mă cu accent ascuțit că HAL, conte de Pembroke. Se scrie o capa e, în paranteză, mai târziu regent al tronului Angliei, închid paranteza, care era un adevărat profesionist al turnirelor, de pe urma cărora realizase o avere fabuloasă. Asociindu-se cu un cavaler flamand în numai 10 luni, obținuse prețul de răscumpărare a 103 cavaleri pe care el îi făcuse prizonieri în turnire. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cei doi clerici, care îl însoțeau totdeauna, având sarcina de a ține evidența sumelor câștigate, nici nu mai notau și prețul cailor sau al echipamentelor câștigate, ci doar numele cavalerilor prizonieri. Pentru a-și asigura prezența lui le Mareșal, la turnirele lor, Contele Flandrei și Ducele Burgundiei i-au propus o pensie anuală de 240.000 dinari, ceea ce însemna prețul a 12.000 de vaci. Încheiat notă 1. Cei ce suportau pierderile materiale considerabile cu această ocazie erau mari seniori organizatori ai turnirelor care împrumutau bani de la burghezii orașelor lor pentru a plăti soldele echipelor participante, caii omorâți, armurile avariate și lichidarea răscumpărărilor. De la aceste turnire cavalerești, în esență simple, manifestări de violență impulsionate de pofta de câștig nu lipseau doamnele și fiicele seniorilor, începând din secolul 15. La această dată, turnirele se desfășurau într-un loc închis într-o mică piață, cu casele și ferestrele din jur împodobite cu covoare și steaguri cu blazoanele cavalerilor participanți, desfășurându-se cu un anumit ceremonial cu heralți profesioniști, în paranteză un fel de agenți publicitați închid paranteza, și cu poieți care improvizau versuri în cinstea învingătorilor. Moda turnirelor devenite cu timpul într-un școli de viață curteană se va prelungi până spre mijlocul secolului 16, după care se va stinge încet încet, mai ales după ce regele Henri al ii al Franței își va găsi moartea în urma unei lovituri de lance în ochi, primită într-un asemenea turnir, în paranteză 1559, închid paranteza. Figură pagina 283. Reprezintă o poză, balistă pentru lansarea de bolovan. Desene după descrierile autorilor din secolul XIV și XV. Încheiat figură. Infanteria Arcași și arbaletierii pedestri reprezentau partea cea mai eficientă a infanteriei ei medievale, dar marea majoritate a pedestrașilor o formau alte categorii de combatanți. Astfel, dependenții de arbaletieri spre a-i proteja de scuturile lor, în paranteză în italiană pavesii, în timpul cât își întindeau arcul și își pregăteau tirul, erau pavesierii. Apoi, un mare număr de pedestrași îl formau cei ce pregăteau înaintarea grosului armatei, în paranteză, care în marile bătălii ajungeau la 20.000 de oameni, închid paranteza, construind sau reparând poduri și pontoane, improvizând fortificații sau distrugându-le pe cele ale inamicului. Marea masă a pedestrașilor avea în dotare armele cele mai variate. Lângi, în paranteză țepușe, închid paranteza, lungi de 4 până la 6 metri pentru a opri caii în timpul șargelor cavaleriei. Cănci, pentru a-i trage pe călăreți jos de pe cai, un fel de coase, apoi cosoare, măciuci, spade, ghisarme, vezi, notă 1, etc. Citesc notă 1. Cuțite lungi cu lama asimetrică, având fixate pe muchie una sau două croșete. Închid notă 1. Unii erau protejați de scut, de cască, de fier sau de piesele metalice care le apărau ceafa și gâtul, dar mai mulți erau cei săraci care nu își putuseră procura asemenea arme defensive. Chiar atât de slab armați cum erau, această masă de țărani și păstori erau utili, nu numai în calitate de combatanți, ci și ca buni cunoscători ai locurilor ai felului de viață și ai limbii vorbite în regiunile pe care le străbătea armata. În prima jumătate a secolului al XIV-lea, infanteria constituia încă, din punct de vedere numeric, partea cea mai importantă a armatei. Se considera necesar ca numărul pedestrașilor să fie de trei și chiar de patru ori mai mare decât al călăreților. Ca dotare la Florența de Pildă, o treime din pedestrași erau armați cu o lance și oțepușe, o treime cu spade și scuturi de dimensiuni mari, iar o treime cu arcuri și arbalete. Între anii 1350-1450 se notează o tendință de dispariție a lăncierilor și, în schimb, predominanța categorică în raport de cel puțin 3 la 1 a arcașilor, în paranteză care ușor se puteau transforma din pedestrași în călăreți, închid paranteza. Infanteria se dovedea acum a fi superioară cavaleriei. În timpul războiului de 100 de ani și regii Angliei s-au hotărât să pună accentul pe masa arcașilor, dotați cu un arc mai puțin puternic și precis decât balestra, dar mai ușor de mânuit și de reîncărcat și deci având un tir mai rapid. Către anul 1450 începe o nouă fază în evoluția infanteriei. Regii și marii feudatari revin la concluzia că o infanterie numeroasă este incomparabil mai avantajoasă din punct de vedere economic decât cavaleria, în paranteză, dat fiind prețul foarte ridicat al cailor, al armamentului și echipamentului cavaleriei, închid paranteza. Guilimele, cu condiția ca această infanterie să fie coerentă, instruită și bine încadrată. Închid gilimele, în paranteză, pe mare hâmic, punct, contamine, închid paranteza. În Franța, aproximativ 8.000 de arcași se instruiau regulat făcând exerciții de tir cunoscându-și în felul acesta și unitățile și șefii sub comanda cărora urmau să lupte. Între acești arcași erau angajați și mercenari elvețieni, în paranteză care, pe lângă arcuri, erau dotați și cu culănci și halebarde, barde, închid paranteza. Era un prim pas spre crearea unei armate permanente, dar din cauza prea marilor cheltuieli necesare întreținerii acestor prime, ghilimele regimente de infanterie, închid ghilimele, viața lor a fost de scurtă durată. Un adevărat model de organizare a infanteriei epocii feudale l-au creat ligile din nordul Germaniei, folosind masiv renumiții mercenari elvețieni. În ultimii ani ai secolului al XV-lea, Maximilian I a înlocuit aceste trupe elvețiene cu ghilimele servitorii țării, închid ghilimele, în paranteză, Lant-Knechte, se scrie l a n d k n e -f -f E, închid paranteza, regiment de mercenari autohtoni, în paranteză, recrutați din bandele care jefuiau călătorii și recoltele țăranilor uneori, intrând și în serviciul orașelor aflate în conflict cu principii feudali, închid paranteza, cu un efectiv de 4-6 mii de oameni, repartizați în companii de câte 400. Armamentul lor era lejer, halebardă, espadon, vesnătă 1, cu irasă ușoară și coif cu creastă și fără vizieră. Erau trupe curajoase, nedisciplinate, foarte exigente în ce privește solda și gata oricând să treacă de la un stăpân la altul. În felul acesta, încă înainte de 1500, multe țări din Occident au recurs la o infanterie cu totul diferită de cea cunoscută până atunci, la o infanterie formată din mercenari. Citesc note 1. Spada tipică în secolul XV și următoarele ale infanteriei germane și elvețiene, foarte lungă, în paranteză până la 1,80 metri, închid paranteza, cu garda în formă de cruce și mânerul foarte lung, pentru a putea fi mânuită cu amândouă mâinile. Încheiat notă 1. Figură pagina 285. Reprezintă o poză. Trebușet să scrie târâie cu accent Graf, bu este mașinărie cu contra și vârtej pentru a unor proiectile grele. Încheiat figură. Mercenari și condotieri Serviciul militar plătit nu trebuie confundat cu mercenariatul. Chiar vasalii obligați prin însuși contractul vasalic să răspunde la chemarea suzeranului, lor prestând serviciul militar, pentru o perioadă de timp stabilită, își prelungeau această perioadă obligatorie dacă suzeranul le ofereau o retribuție suplimentară în bani. Și serviciile de gardă ale castelelor sau garnizoanelor puteau fi încredințate unor ostași plătiți. Serviciul militar retribuit prezenta, în primul rând, avantajul că permitea o mobilizare sigură și rapidă. Dar nu orice combatant plătit cu o soldă era un mercenar. După definiția dată de un istoric recent, Gilmele, mercenarul este un soldat de profesie a cărui conduită este dictată înainte de toate nu de apartenența lui la o comunitate politică, ci de perspectiva câștigului. Închid ghilimele, în paranteză apud, bumare hâmic. Punct, contamine, închid paranteza. Deci, un mercenar era un specialist, un apatrid și un salariat. Statele au început să recurgă la mercenari din mai multe motive, pentru că aceștia aveau o reputație de buni luptători, pentru că vasalii nu puneau la dispoziția suzeranilor lor, la timp și în numărul necesar, luptătorii conveniți, pentru că suveranii aveau mai multă încredere în mercenarii străini, mai ales când era vorba de o gardă personală, și pentru că exista oricând o piață a mercenariatului în care oferta creștea pe măsura cererii. Primele trupe organizate de mercenari, compuse din persoane fără ocupație, foști iobagi, fugiți de pe domenii, orășeni expulzați din orașul lor, dezertori, aventurieri, răufăcători, s-au format în prima jumătate a secolului al XII-lea. Numărul lor a crescut rapid, imediat. În secolul următor, trupele cele mai mari și mai bine instruite proveneau din regiunile nordice ale Spaniei, în paranteză Navara, Aragon, închid paranteza, din Germania, Țara Galilor și Flandra, în paranteză Brabant, închid paranteza, adică din regiunile prea populate și mai sărace ale Occidentului. În secolul XIV, cele mai faimoase au fost trupele de mercenari din Germania, în paranteză ale lui Ludovic Bavarezul și Werner, se scrie W-R-N-R, Fon, -R, se scrie v o n ur se scrie ur s, -S l i -N -G -N -N, închid paranteza, cea activă, timp de 25 de ani, organizată și condusă de englezul John Hockwood, se scrie h a w k w o o d în paranteză, dar operând pe continent, închid paranteza, în fine cele din Italia. S-au format în acest timp adevărate școli militare, fiecare cu principii tactice și strategice proprii. Conducătorii acestor profesioniști ai războiului erau în general persoane de origine modestă. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ca în Italia, Braccio se scrie b r a c, -c i o da Montone, atendolo se scrie A-T-N-D-O-L-O, -t Sforța se scrie S-F-O-R-Z-A, Francesco Busone se scrie B-U-S-S-O-N-E, în paranteză supranumit Ghilimele Contele de Carmagnola, închid ghilimele, închid paranteza. Bartolomeo Coleone, se scrie C-O-L-L-E-O-N-I, da Narni, zis Gatamelata, se scrie g a t t a m e l a t a și alții, încheiat notă 1. Alții însă erau de origine nobilă, ca renumiți condotieri italieni Federico de Montefeltro, Carlo Malatesta, Lorenzo Orsini, Ercole Deste, se scrie D-S-T-E, Cezare, Borgia și alții. Mercenarii au fost un flagel de care Europa Occidentală va suferi până la mijlocul secolului al XV-lea. Se constituiau în bande aproape invincibile, cu șefi care terminau adesa prin a lucra pe contul lor au făcut ca războaile să devină și mai oribile, prin faptul că foloseau arme ucigătoare noi, în paranteză cuțite, cânci, arbalete, închid paranteza, și în loc să caute să captureze prizonieri spre răscumpărare, ucideau cu o plăcere sadică. Erau foarte periculoși și în timp de pace, căci în așteptarea unui nou angajament, jefuiau satele, mănăstirile și orașele. Vezi notă 1 Citesc notă 1 Împotriva lor s-au organizat uneori adevărate expediții de reprimare. Astfel, în 1182, Richard, inimă de leu, a capturat o bandă de mercenari din Brabant. Pe jumătate din membrii ei i-au sugrumat, iar pe ceilalți i-a trimis în ținutul lor, după ce a pus să li se scoată ochii. Încheiat notă 1 Forma cea mai extinsă de mercenariat, în paranteză pentru că era mai frecvent solicitată, închid paranteza, și mai riguros organizată, se întâlnea începând din jurul anului 1320. În Italia erau trupele de mercenari, în paranteză Campagnidi Ventura, închid paranteza, alcătuite și conduse de un condotiero, se scrie cu duot t-i-e-r-o. Aici, apelul la concursul lor n-a rămas doar ocazional și temporar. Bandele de condotieri au devenit în Italia organisme militare permanente. Cauzele care au favorizat larga extindere a mercenariatului în Italia au fost decadența nobilimii militare feudale, ambițiile feroce ale marilor seniori care se traduceau prin conflicte continui și, în principal, intensitatea cu totul deosebită a activităților profesionale, în paranteză comerciale, industriale, bancare, etc., închid paranteza, care absorbeau într-atâta clasele conducătoare, încât acestea preferau să recurgă la mercenari decât să-și sacrifice timpul și afacerile lor. Acești mari burghezi refuzau să îl satisfacă în mod direct obligațiile militare ce le reveneau. Vezi notă 2. Citesc notă 2. La Florența, de pildă, fiecare cetățean între 15 și 70 de ani era obligat, dacă n-aveau o deficiență fizică, să presteze serviciul militar. În timp de război, cei care nu se supuneau riscau să li se confiște bunurile și să fie pedepsiți cu moartea. Fiecare florentin, care avea un venit funciar de cel puțin 500 de florini, avea obligația să pună la dispoziția orașului un cal de război. Dar se admitea ca aceste îndatoriri să fie înlocuite cu plata unei sume de bani. Gilmele, în 1339, 600 de cetățeni mai întrețineau cai pentru serviciul militar de cavalerie, fără însă ca ei înșiși să participe personal la război. Închid ghilimele, în paranteză, pumare mare h -mic, punct, contamine, închid paranteza, încheiat, notă 2. Ghilimele, ei hotărăsc războaiele, ei le finanțează, dar nu iau parte personală la ele. Omul de afaceri, prin însă dezvoltarea activităților sale profesionale, prin lăcomia sa de câștig, prin sentimentul său de superioritate intelectuală, prin disprețul său față de forța brutală și, de asemenea, având conștiința forței banului, l-a creat pe condotier. Închid ghilimele, în paranteză, i se scrie YVS Renault apud P mare punct contamine, închid paranteza. La început trupele de mercenari care luptau pe teritoriul Italiei erau trupe străine. Paranteză, cea mai renumită dintre ele îl va avea căpitan pe faimosul John Hocud. închid paranteza. Începând însă din 1380 aceste Companii Di Ventura erau compuse aproape exclusiv în paranteză în secolul XV, în proporție de 94%, închid paranteza, din soldați recrutați pe pământul Italiei de condotieri italieni, în paranteză dintre care cei mai iluștri sunt cei menționați mai sus închid paranteza. Luarea în soldă a unei armate de mercenari prevedea anticipat numărul oamenilor, durata fermă sau eventuală a campaniei. Vezi, notă 1, solda convenită, în paranteză, din care o parte era plătită înainte, închid paranteza, felul în care urma să se împartă prada, în paranteză, inclusiv sumele rezultate din răscumpărarea prizonierilor, închid paranteza, privilegiile acordate companiei, condițiile de cazare, alimentație, furaje, etc., Citesc notă 1, de regulă variind între 3 și 6 luni plus alte eventuale 3 luni, dar ajungându-se ca în cazul Veneției în 1440 și la un termen ferm de 2 ani plus un an eventual. Încheiat notă 1. În cazul unei victorii răsunătoare, condotierul era recompensat cu generozitate, în paranteză cu o pensie viajeră, un palat, un domeniu și așa mai departe, închid paranteza. Unii condotieri au rămas stăpâni ai orașelor, în paranteză, ca la Milano, Perugia, Pesaro, etc., Închid paranteza. În alte cazuri, seniorii unor orașe ca Rimini, Urbino, Mantova, Ferrara și-au organizat singuri companii de mercenari, ajungând condotieri ilustri în paranteză Carlo Malatesta, Federico da Mantefeltro, Ludovico Gonzaga, se scrie -A, A, Ercole Deste închid paranteza, aducând ducatelor lor prestigiu și putere politică, prosperitate economică și promovând o intensă activitate culturală. După moarte, condotierii aveau dreptul la grandioase funeralii publice, în timp ce poeții, sculptorii și pictorii îi imortalizau în operele lor. Ca Verocchio se scrie v e r, r o c c h i o pe Coleoni Donatello pe Gata Melata Mantegna pe Ludovico Gonzaga, Piero della Francesca pe Federico da Montefeltro. Figură pagina 287. Reprezintă o poză. Monumentul ecvestru al condotierului Gata Melata, în paranteza 1370-1443, închid paranteza, de Donatello. Padova. Încheiat figură. Figură pagina 289. Reprezintă o poză. Condotierul Bartolomeo Coleoni, în paranteză 1400-1475, închid paranteza, statuie de Verocchio. Veneția, încheiat figură. Armamentul individual Armamentul popoarelor germanice din perioada migrațiilor neer este destul de bine cunoscut, datorită nu numai informațiilor scrise, ci și arheologice, întrucât aceste popoare aveau obiceiul să-și înmormânteze războinicii împreună cu armele lor.